cerita hari ini yaitu tentang jalan menuju kebahagiaan. Apa sih bahagia itu? Semua manusia pasti menginginkan kebahagiaan. Tapi terkadang ada orang memandang kebahagiaan itu sebatas di dunia. Dia bisa memiliki harta, dia itu bahagia. Dia bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas -pastis dunia dianggap itulah kebahagiaan Namun kenyataannya Orang-orang yang hidup kaya raya Terutama di kota besar sana Banyak setelah mendapatkan kekayaan tidak bahagia Kita mendengar kisah-kisah orang-orang kaya Tapi ternyata Berakhir hidupnya dengan bunuh diri Ataupun yang lainnya Mereka tidak mendapatkan ketenteraman dan kekayaan Terkadang Orang mencari kebahagiaan dengan sesuatu yang dianggap bahagia. Tapi ternyata malah menambah penyakit-penyakit di hatinya. Ada orang mencari kebahagiaan untuk pergi ke dunia gemerlap sana. Ada orang mencari kebahagiaan pergi ke tempat-tempat maksiat sana. Dia merasa itu adalah tempat kebahagiaan buat dia. Sementara setelah dia melakukan itu semua Malah bertambah kesengkaraan hatinya Karena Bapak dan Ibu sekalian Manusia diciptakan oleh Allah mempunyai fitrah Dan fitrah manusia adalah untuk kembali kepada penciptanya Ketenangan batin, kebahagiaan hati seorang manusia adalah di saat dia mengenal penciptanya siapa Maka di disitulah ia akan merasakan kege ke ke kegembiraan dan kebahagiaan Tapi ketika manusia lupa kepada penciptanya Manusia lupa kepada yang telah memberikan rezeki dia Dalam kehidupan dia Saya yakin dia akan merasakan kegelisahan dan kegungaan Oleh karena itulah Bapak dan Ibu Bapak sekalian Jalan kebahagiaan yang paling utama dalam kehidupan kita adalah Mengenal pencipta kita Siapa Allah Siapa pun yang menciptakan Langit dan bumi Siapa yang menciptakan gunung Demikian pula pepohonan? Siapa yang menjadikan kita yang tadinya tidak ada Menjadi ada terlahir dalam kehidupan dunia Kemudian kita pun berusaha Mengenal Allah Akan kasih sayangnya Akan sifat-sifatnya Tentang nama-namanya Yang apabila kita mengenalnya ...kita akan merasakan kegembiraan dan kebahagiaan. Ikhutu Iman a'azakumullah. Bapak dan Ibu Bustarian. Allah menciptakan manusia. Menginginkan supaya manusia bahagia. Allah tidak ingin manusia itu sengsara. Maka Allah menciptakan manusia di dunia diberikan berbagai macam kebutuhan dan fasilitas. Tapi Allah Maha tahu bahwa manusia itu tidak akan bahagia dengan sebenar-benar bahagia sebatas dengan dunia dan fasilitas. Maka Allah mengutus para rasul. Allah pun menurunkan Al-Qur'an. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan batin yang itu merupakan hakikat kebahagiaan seorang hamba ikhwatul iman anzalla Allah maka seorang hamba semakin kenal Allah semakin bahagia makanya manusia yang paling bahagia di dunia siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa karena beliau orang yang paling mengenal Allah orang yang paling bahagia di dunia siapa setelah Rasulullah tentu para ulama kenapa karena mereka orang yang paling kenal Allah subhanahu wa taala Bagaimana tidak bapak sekalian? Orang yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan betul-betul yakin kepada Allah dalam keadaan apapun dia akan bahagia. Ketika diberikan berbagai macam ujian, cobalan, musibah, dia bersabar. Kenapa dia bersabar? Dia mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Ketika diberikan kesenangan, kenikmatan, dia bersyukur. Karena ia tahu bahwa kesenangan ini titipan dari Allah, yang kelak Allah akan minta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Makanya Rasulullah SAW merasa kagum dengan kehidupan seorang mukmin. Dalam hadis yang dikutip Imam Muslim, kata Rasulullah ajar dan liamrul mukmin, sungguh mengagumkan kehidupan seorang mukmin itu. Ajaban li amril mu'min sungguh sangat mengagumkan kehidupan seorang mukmin kata Rasulullah. In ashabatu sarra syakara takana khairun darah. Apabila ia ditimpa kesenangan, diberikan oleh Allah kesenangan, ia pun bersyukur kepada Allah. Maka itu menjadi kebaikan buat dia. Wa in ashabatu barra sabar. Dan apabila ia ditimpa kesusahan, kesulitan, ia pun bersabar. Fakahana Khairullah maka itu menjadi kebaikan untuk dia. Walau sadar rakyat dalil dan itu tidak akan terjadi kecuali kepada seorang mukmin saja. Orang yang tidak beriman kepada Allah dia menganggap kebahagiaan itu adalah dunia, kesuksesan itu dunia. Tak kala ia mendapatkan ternyata dunia itu ia tidak layak. Seringkali berputus asa. Makanya orang yang tidak beriman kepada Allah... ...mudah putus asanya kepada Allah. Sangat mudah. Lihat di Jepang... ...berapa banyak terjadi pembunuh bunuh diri. Lihat di Amerika. Lihat di negeri-negeri... ...yang ternyata mereka tidak mengenal Allah. Mereka menganggap kebahagiaan itu kesuksesan di dunia. Ketika mereka gagal... ...mereka pun menjadi orang-orang yang berputus asa. Berbeda dengan orang yang beriman. Dia tahu... Bahawa hidup di dunia hanya sementara. Dia tahu Bahawa ia kelak akan meninggal dunia. Kemudian ia akan kembali kepada Penciptanya Allah Rabbul Izati Wal Jalalah. Dia tahu akan adanya suatu hari kelak manusia akan berdiri di padang mahsyar. Semua manusia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Rabbul Izati Wal Jalalah. Sehingga kemudian dia merasa Tentu yang ada di sana lebih baik daripada yang ada di sini Dunia sementara Kesenangan dunia tak akan lama Ia panah Tapi di sana kehidupan lebih kekal lagi Itu sebuah alam yang luar biasa Surga atau neraka. Ikhwab al-Iman azabamullah Makanya ada apa sekalian Al-Quran Peringatan untuk kita mengingatkan tentang hakikat kehidupan dunia bahwa dunia itu di mata Allahina. Allah hina Ta Allah taala berfirman filamu annama alhayatud dunyalahu laibuw wa lahu wa zinatu wa takhaurukum bainakum wa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau demikian pula perhiasan Saling berbangga-bangga diantara kalian, saling berbanyak dengan harta dan anak-anak. Itulah dunia kata Allah Sukanahu Taala. Lailaha mu atta'kan wa, wa dunya illa mata ulguur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Seorang Muslim sadar, bahwa dia harus mencari dunia, tapi dunia bukan tujuan dia. Dia jadikan dunia sebagai wasilah menuju akhirat. Dia ingin mendulang pahala dengan kehidupan dunia ya. dia Ia sedang mencari nafkah Dia niatkan kalau saya mencari nafkah Saya mendapatkan harta Saya ingin untuk semua di jalan Allah Ketika ia mendapatkan kesenangan itu Bapak sekalian Karena tujuannya adalah kehidupan yang lebih kekal Ia pasti bahagia Bahagia Bapak sekalian Makanya beda kah? Beda Orang yang beramal ikhlas karena Allah dengan orang yang beramal tidak ikhlas kepada Allah. Ada orang beramal karena ingin mendapatkan kedudukan. Apalagi di zaman kemilu biasanya banyak banyak calik-calik tiba-tiba ngasih ke masjid dan lain-lainnya. Ternyata enggak terpilih, Pak. Akhirnya minta lagi untuk ke masjid yang kemarin mana? Nah, Bahkan dia banyak yang stres. Tapi kalau bapak infaknya lillahi taala 100%. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Yang saya harapkan adalah pahala di sisi Allah. Saya mengharapkan rida Allah semata. Saya yakin Bapak akan bahagia. Allah akan berikan kepada Bapak kelapangan hati, Lur. Ya Sesuatu yang tidak akan pernah dirasakan oleh siapa pun juga. Mikhasat iman an zakum Seorang mukmin dia yakin bahwa Tuhannya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah tidak akan pernah menyia dirinya. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Qur'an bahwa Allah akan memperhatikan hamba-hambanya yang beriman, Allah beriman wa may yattaqillah, "Kaj'al lahum makhraja wa yarzuquhum min haytsu la Barulah siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan jalan keluar untuk dia dan Allah akan berikan nerjaqi dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa <tuk> ma'iyatawakal ala Allah fahuhasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan cukupi dia. Cukup bagi dia Allah sehingga bapa sekalian seorang mukmin itu dalam hidupnya selalu apa? semangat tak pernah malas. Seorang mu'min itu cita-citanya tinggi. Dia ingin bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk bangsanya. Terutama dia ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Robbil Wajidatil Wajadah. Ia ingat sebuah hadis nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah ditanya, Ya Rasulullah, man manahabun nasiilah Allah? Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh ya Allah? Kata Rasulullah, Al-fauhum bil nas manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang paling bermanfaat untuk manusia. Sehingga seorang mukmin berpikir, bagaimana saya bisa memberikan manfaat untuk manusia? Makanya seorang mukmin itu tidak menjadi beban masyarakat. Kenapa? Karena Islam agamanya memerintahkan seorang mukmin untuk berpikir bagaimana memberikan manfaat kepada manusia, bukan memanfaatkan manusia. Tapi bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Fihatul iman ana Di saat seorang mukmin kenal siapa Allah. Bahwa Allah Maha Berterima Kasih. Di antara nama Allah apa? Asy-Syakir yang Maha Berterima Kasih. Dan ia tahu Allah tidak akan menyia perbuatan hamba-Nya. Sekecil apapun amalan soleh yang ia lakukan Pasti diberikan pahala oleh Allah Padahal Allah itu tidak butuh kepada kita Allah memberikan kepada kita pahala Bukan berarti Allah butuh kepada kita Allah memerintahkan kita beriman dan beramal soleh Bukan berarti Allah butuh kepada kita Allah tidak butuh kepada kita tapi ternyata Allah pun berikan kasih kepada kita. Di saat kita beramal saleh, Allah berikan pahala. Allah pun berikan rezeki. Ya bahkan terkadang rezeki itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Seorang mukmin yakin. Makanya ketika dia yakin yang memberikan rezeki itu Allah, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Sehingga tawakalnya tinggi sekali. Dia tak pernah pun mengenang lalah walaupun dia gagal ia tahu kegagalan ini hanya rucian Ia berusaha lagi, berusaha lagi Karena kawakalnya kepada Allah Sangat kuat sekali Tak mudah putus asa Ada salah seorang Sahabat saya, teman saya Di Malang sana Dia bercerita dia, dia sekarang alhamdulillah jadi Pengusaha sukses bubur ayam Om setahun satu miliar Bahkan lebih Dari bubur ayam dia bilang ke saya Saya ini Ustaz jatuh bangun Dalam apa namanya ee, Berusaha Bukur ayam ini 15 tahun 15 tahun Jatuh bangun Jatuh bangun sampai dia jual rumah sekali Tapi Subhanallah karena kawakal dia kepada Allah Dia yakin Bahwa orang yang sabar itu pasti dibantu oleh Oleh Allah Ternyata Keyakinan yang kuat itulah yang membuat dia tidak pernah putus asa. Subhanallah, itulah seorang mukmin. Hidupnya tak pernah putus asa karena ia kenal siapa penciptanya. Seorang mukmin yang mengenal Allah, dia tahu bahwasanya kasih sayang Allah lebih dari segala-galanya daripada kasih sayang makhluk. Yang dia pikirkan seorang ummin Bagaimana Allah menyayangi saya Bagaimana Allah Iyidur kepada saya Yang dia pikirkan adalah Bagaimana saya mendapatkan Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Di saat itu pak Dia akan berdegas mencari Apa yang di Sesuatu yang dirahmati oleh Allah Sesuatu yang disayangi oleh Allah Maka pada waktu itu Seorang ummin pak Menjadi orang yang betul-betul ya, Menjadi hamba Yang berbetul-betul Meralisasikan perintah-perintah Allah Dan menjauhi larangan larangannya Dia beriman kepada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Yang selalu dia baca Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman itu artinya Yang maha mahalwas rahmatnya Dan kasih sayangnya Sedangkan Ar-Rahim itu artinya Yang menyayangi dan mengasihi dan ia tahu bahwa rahmat Allah itu sangat luas kali. Allah Rasul Saja Allah memiliki seratus rahmat. Satu rahmat Allah turunkan ke dunia, sembilan puluh sembilan rahmat buat di surga. Bayangkan satu rahmat yang Allah turunkan ke dunia saja, rezeki kita nggak habis habis. Kenikmatan setiap detik yang kita rasakan, masya Allah. Ternyata, ya kenikmatan oksigen, kenikmatan mata, kenikmatan pikiran, telinga, hati, badan. Selalu dia rasakan itu menunjukkan akan kasih sayang Allah kepada kita. Dia pun melihat Masya Allah betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah sediakan air. Dia percuma sia-apa tidak apa tidak tidak harus bayar. Oksigen juga banyak sekali Berbagai macam kebutuhan hidup kita Berupa tertumbuhan Sayur-mayur, buah-buahan Ditumbuhkan oleh oleh Allah di muka bumi ini Dia melihat itu Masya Allah Allah sayang kepada kita Tapi sayang tahu Terkadang Kita ini suka Menyalahkan Allah Ketika Di saat Allah Memberikan ujian sikit kepada kita Terkadang ketika kita apa namanya, ya, diberikan oleh Allah sedikit dikurangi ya rejeki kita, sukan kita ini suka ngambek semua. Saya ingat dulu ada seorang ibu-ibu datang ke rumah saya, nangis-nangis. Saya bilang ibu kenapa nangis-nangis? Ini Huster, saya tadinya hidup serba ada. Kehidupan saya berkecukupan, saya punya rumah mewah, mobil mewah. Tapi entah kenapa suami saya, ya, usahanya semakin hancur, semakin rusak. Akhirnya sedikit demi sedikit kekayaan kami pun ya saya jual, saya jual ini, saya jual itu. Saya berdoa terus kepada Allah untuk memperbaiki keadaan saya beberapa hari yang lalu saya pernah saya sempat berdoa begini ustad ya Allah kalau dalam tiga hari ini kau tidak kabulkan doaku aku nggak mau sholat ya <SILENCIO> saya berkata pesan kepada si ibu itu masya Allah ibu kok berani dengan semuanya ya <SILENCIO> kok bisa begitu ibu boleh saya mau tanya sama ibu silakan ustad Ibu ketika kaya raya itu Suka menjaga sholatlah Jarang Ibu ketika kaya raya itu Pakai jilbab jimbablah, tutup auratlah Tidak ya. pernah Tidak pernah Ibu waktu dahulu Diberikan oleh Allah kekayaan Apakah Ibu sering baca Quran Tidak Bahkan setiap pagi Yang ada dandutan Masya Allah sekarang ibu seketika Allah mencabut nikmatnya ibu marah Mana rasa syukur ibu kepada Allah Apa ibu tidak berpikir Sekarang Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengambil kitipannya Karena ibu tidak berterima kasih kepadanya Lantas ibu marah-marah Akhirnya dia berpikir Akhirnya dia pun berpikir Alhamdulillah dia sudah Rapi dia baru yeah. Tapi tidak pernah datang lagi ke saya pak Yeah. Inilah bapak sekalian fenomena Terkadang seorang amba itu karena yeah. Yang dia pikirkan apa Keuntungan dirinya Tidak pernah berpikir bagaimana Berterima kasih kepada Kepada Allah Di saat ditimpa musibah Wah Hidupnya itu tidak tenang Tidak tenteran Kenapa Karena dia jauh dari Allah Yang yeah. ada artinya Yang yang ada apa Suubahnya kepada Allah Berburuk sangka kepada Allah Bayangkan ibu-ibu dan bapak sekalian ya, Kenapa? Ya itulah Akibat daripada dia tidak mengenal Allah dalam kehidupannya Coba kalau dia kenal Allah dalam kehidupannya Dia pun melaksanakan perintah dan larangannya Saya yakin pak Musibah sebesar apapun Dia akan tegar insyaAllah Ikhwata Islam Azzaqamah Ada lagi cerita pak Saya punya teman lagi Dia waktu itu menjemput saya untuk kajian di Tangerang dia jadi supirnya rupanya Mas dia supirin saya Dia ceritakan tentang hidupnya Ustaz, dulu saya itu orang kaya Rumah saya 10 Medel saya mewah-mewah Tapi ya Usaha saya sedikit-sedikit demi -sedikit hancur Sekarang saya dari imam lagi Saya sekarang nyupirin Ustaz Dan usaha sekarang saya Ditip obat-obatan herbal di apotip-apotip Mata saya pak Boleh saya tanya kepada bapak Dulu ketika bapak ayah Dan sekarang bapak jatuh lagi Keadaannya lebih bahagia mana pak Kata dia Kayaknya lebih bahagia sekarang ya Loh kok bisa begitu pak Iya Sekarang ini Alhamdulillah istri saya sudah pakai jilbab. Anak-anak saya ngapalin Quran. Kalau dulu waktu kaya habis subuh itu pada kerokeean nyanyian. Sekarang habis waktu subuh terdengar lantunan Al-Qur'an. Kayaknya lebih tenang sekarang daripada dulu. Kayaknya kata saya bilang tadi ya, itulah mana yang Bapak pilih? Kaya raya tapi lupa kepada Allah Atau diberikan oleh Allah kepada Bapak rezeki pas-pasan Tapi Bapak ingat kepada Allah Akhirnya dia bilang Iyai juga ya, Pak Allah masih menginginkan kebaikan Kepada Bapak Kenapa Karena terkadang Allah memberi ya Ketika Allah memberikan kekayaan kepada kita Malah kita lupa kepada Allah Ujung-ujungnya neraka Allah masih sayang sama Bapak Allah selamatkan Bapak Allah jadikan usaha Bapak hancur Sekarang Bapak dari nol Tapi Bapak mau kembali kepada Allah Mau mengenal Allah Bapak sekarang sholat tahajud Bapak sekarang sholat puasa sunnah Alhamdulillah bahagia kan pak Iya Kira-kira Bapak mau tukar enggak dengan yang kemarin? tidak, saya tidak menukar ini berarti orang yang sudah faham tentang kebahagiaan bahawa bahagia itu hakikatnya, dia merasakan ketentraman jiwanya kebebasan untuk beribadah kepada Allah Rabbnya, dan merasakan kasih sayangnya yang sangat besar sehingga ketika ia diberikan nikmat sedikit, ia merasa syukur kepada Allah, tapi ketika diberikan nikmat banyak, tapi ia merasa tidak cukup, tidak cukup ini orang tidak akan bahagia di dunia Ikhwatul Iman Orang yang mengenal Kencikannya siapa Allah Rabul Izzatul Jalala Dia akan ribau Dengan takdir yang Allah berikan kepada dia Dia ribau Ketika Allah memberikan Kesempitan rezeki kepada dia Ya Allah ku ribau ya Allah Saya yakin ini yang terbaik Di sisi engkau ya Allah Aku ingin sabar dengan kajah kenyataan seperti ini. Biarlah, aku akan sabar di dunia. sebentar. Tidak apa-apa ya Allah, saya akan sabar di dunia sebentar daripada saya sabar di neraka. Karena kesabaran di neraka sudah tidak ada manfaatnya lagi. Allah bertimantik slauha, asbiroaula tasbirosawarun alaihum. Rasakanlah panasnya di neraka. Silakan kamu sabar atau kamu tidak sabar sama saja buat kamu. Lebih baik saya sabar di dunia, ada manfaatnya daripada saya sabar dalam api neraka. Saya berdoa kepada Tuhanku ya Allah. Lalu ia pun bergumam dan berdoa seperti doanya, doanya Rasulullah. Wa as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah aku minta kepada Engkau firidwan terhadap keputusan yang Engkau berikan kepadaku. Ridho' terhadap takdir itu luar biasa Hanya orang-orang yang mengenal Allah saja Yang ridho' dengan ketentuan Allah kepada dirinya Iyatul Iman Sehingga seorang mu'min itu Di saat dia ridho' dengan ketentuan Allah Tidak pernah mengeluh Mengeluhnya hanya kepada siapa? Kepada Allah Beda dengan orang yang kurang ridho' Sakit sedikit Neluh sama orang Diberikan musibah ngeluh sama orang sehingga akhirnya dia keluhkan selalu mengeluh kepada manusia mengeluhkan kepada dirinya kepada makhluk tentang perbuatan sebaliknya. Nikah al Islam, anzaqunimau. Maka dari itulah Bapak bapakkan inilah jalan kebahagiaan kita Bapak. Mengenal Allah. Bapak pernah melihat Allah? Pernah melihat Allah? Belum pernah kan? Tapi kok Bapak mencintai Allah tidak? Oh saya cinta kepada Allah Kenapa Bapak cinta sama Allah? Karena Allah kasih sayangnya luar biasa Allah maha pengasih, maha penyayang. Bapak rindu tidak bertemu dengan Allah? Ya rindu lah saya yang bertemu sama Allah Orang yang telah merasakan kerinduan Pak ingin bertemu dengan Allah Dia akan merasakan kenikmatan bermunajat kepada Allah dan orang yang merasakan Nikmatnya munajat kepada Allah Dia benar-benar akan melihat Allah di surga Rasanya pak Kalau bapak sudah lama tak bertemu Dengan orang yang bapak cintai katanya gimana pak Setahun dua tahun bapak pergi ya Lama tak Berjumpa dengan orang yang sangat kita cintai Ketika bapak Bertemu dengan orang yang bapak cintai Pasti tidak ada yang lebih bahagia Kecuali ini Demikian pula kita sebagai seorang hamba Kita mencintai Allah Tapi kita tidak pernah melihat Allah Maka nanti dalam surga Allah akan memperlihatkan dirinya kepada kita Dan tidak ada kenikmatan di saat di surga Nanti kecuali akan melihat Allah Rabbul izzati wal Jalalah. Kata para ulama Kelezatan yang kita rasakan di surga Itu mengikuti kelezatan kita Ketika beribadah kepada Allah dan itulah surga dunia Kata Ibu Qayyim Rahim Allah Inna pil jantifif Inna pil ardi jannatan Sesungguhnya di bumi ini ada surga Malam yadkhulha Siapa yang belum merasakan Surga dunia Dia tidak akan merasakan surga akhirat Apa itu? Kelezatan mengenal Allah Kelezatan bermunajat Kepada Allah coba rasakan ketika bapak setelah tahajud bangun mengharapkan ridha Allah. Di saat bapak mengeluh dan berkeluh kesah kepada Allah, tidak ada kebahagiaan kecuali pada waktu itu. Makanya orang-orang yang merasakan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terasa nikmat sekali bahkan diberikan kebahagiaan karena Allah taala berfirman ala, ala bizikrillah tatma'innul qulub ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi apa menjadi tenang Pak. menjadi tenang oleh karena itulah lihat Pak akan terlihat orang yang betul-betul merasakan kenikmatan bermunajat kepada Allah itu di saat mendengar azan oh rindu pengen ke masjid saya pengen pergi ke masjid Sehingga hatinya selalu rindu ingin pergi ke masjid dan orang seperti ini diberikan oleh Allah pahala yang besar kata Rasulullah Sabaatul Nudulum Allah ya malazilah illazillo ada tujuh orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah di antaranya siapa Waradulun Kalbu Mu'allakun wa bin Masajid orang yang hatinya seorang laki-laki yang hatinya selalu tertaut dengan masjid. Ya, oleh karena itulah Allah kagum kepada orang-orang yang seperti itu Pak. Ya, kata Rasulullah inallah alayak jad minan amdi. Seorang Allah sangat bangga kepada seorang hamba. Ia kumum minan lain. Ia bangun tidur di waktu malam. Dia tinggalkan kenikmatan syahwat tidurnya. Dia tinggalkan kasurnya yang empuk. Dia tinggalkan istrinya yang cantik untuk bermujat kepada Allah. Maka Allah berfirman kepada malaikatnya Hai malaikat Apa yang dia inginkan Sehingga dia tinggalkan syahwatnya tersebut Kata malaikat Dia menginginkan keriduan dan ampunanmu ya Allah Maka Allah berfirman Aku telah memberikan ampunan dan keriduan untuk dia Subhanallah Bapak sekalian Makanya orang yang beriman dan beramal Soalnya itu Pak hidupnya Pak bahagia Bapak. Bahagia Ya, Kenapa karena hatinya selalu rindu Kepada Allah dia Selalu bertaut dengan Allah Yang dia pikirkan keriduan Allah Yang dia pikirkan bagaimana Allah sayang kepada saya Sedangkan orang yang Kurang imannya kepada Allah Yang dia pikirkan keriduan manusia Sedangkan Mencari keriduan manusia tak mungkin Bisa Bapak bisa, bisa meridukan seluruh manusia Susah Bapak bisa meriduhkan sebagian orang Tapi belum tentu meriduhkan orang lain Kepentingan manusia berbeda-beda Bapak boleh ya Dicintai oleh sebagian orang Tapi orang lain Belum tentu cinta kepada kita Untuk mencari keriduan Manusia itu susah mak, sulit, Bahkan sebuah yang mustahil Karena manusia itu Kepentingannya beda-beda Jadi Buat apa kita capek Mencari sesuatu yang susah sementara yang gampang mencari keridhaan Allah mudah. Maka daritulah akhlak Islam seorang mukmin yang dia pikirkan ridha Allah. Kasih sayang Allah. Inilah Bapak sekalian jalan menuju kebahagiaan. Jadi jalan menuju kebahagiaan itu tiada lain adalah dengan mengenal Allah. Sehingga kita pun hanya beribadah kepada Allah, hanya bermunajat kepada Allah. Doa kita hanya kepada Allah, tawakal kita pun hanya kepada Allah, cinta dan benci pun kita karena Allah, sehingga pada waktu itu gerakan tubuh kita pun semuanya karena Allah. Subhanallah, inilah Bapak sekalian di ya, hakikat kehidupan di dunia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepada-Ku saja. Allah juga berfirman afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'alu fata'alallahu malikul haq apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian wahai manusia sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami mahatihi Allah raja yang haq Allah juga berfirman ayya hasabul insanu ay yutrakusuda apakah manusia mengira dibiarkan sia-sia dalam kehidupan dunia tidak Manusia Tuhan Allah ciptakan untuk mengenal penciptanya, untuk beribadah kepada Allah Robnya. Nah, itulah jalan kita Pak. Untuk inilah kita lomba-lomba. Bukan bermaksud kita tinggalkan dunia, tidak. Bukankah dulu para sahabat banyak-banyak yang kaya raya? Banyak. Tapi sekali lagi Pak kata Rasulullah nih mal-mal ma lil abdes saleh. Sebaik-baiknya harta itu apabila pemiliknya orang saleh. Kalau pemilik harta itu orang soleh Masya Allah itu harta manfaat Masya Allah di jalan Allah untuk kebaikan manusia Nah inilah bapak sekalian Semoga yang uh, Sebentar ini bermanfaat Dan semoga kita Terus mencari jalan menuju kebahagiaan itu Kita termasuk Semoga kita termasuk orang-orang Yang terus mendekatkan diri kepada Allah Ingat Inilah jalan kebahagiaan Itu jalan yang Allah pancangkan tidak ada jalan lain kecuali dengan seperti itu saja. Siapa yang mencari jalan selain ini, dia tidak akan bahagia. Walaupun dia mengira kebahagiaan ada di sana. Karena itulah Allah yang telah menciptakan kita. Tentu Allah yang paling tahu tentang kebahagiaan manusia. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan kita buka tanya jawab. Silakan Bapak atau Ibu-Ibu yang mau bertanya. Dalam hadis disebutkan... Siapa yang bergembira ingin bertemu Allah... Maka Allah pun juga gembira dengannya. Dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah... Maka Allah pun benci bertemu dengannya. Lalu bagaimana jika kita malu bertemu Allah... Karena banyaknya dosa, Ustaz? Hadisnya gak lengkap sih. Ya. Coba sebutin hadis itu secara lengkap. Kata Rasulullah... Siapa... Man ahabba Allah ahabba Allah liqa'a. Siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah akan suka bertemu dengan dia. Dan siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Apa kata Aisyah? Isteri Rasulullah. Ya Rasulullah, kulluna yaqrahu al-maut. Hai Rasulullah, setiap kita kan tidak suka mati. Sementara hadis ini mengatakan Siapa yang suka bertemu dengan Allah Sementara kita tidak ada yang suka mati Ya Rasulullah kata Aisyah radhiyallahu anh Apa kata Rasulullah Innan mu'min Seorang mu'min Apabila ia dalam seharatul maut Allah perlihatkan tempatnya di surga Maka ia pun ingin segera bertemu dengan Allah Maka Allah pun suka bertemu dengan dia Sementara orang yang tidak beriman, ketika sakaratul maut Allah perlihatkan tempat di neraka, sehingga ia tidak suka bertemu dengan Allah. Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Ya. Jadi itu nanti ketika sakaratul maut menuju kematian, Pak. seorang mukmin akan diperlihatkan kenikmatan di surga untuk dia, sehingga di saat itu dia ingin segera bertemu dengan Allah. Sementara orang yang tidak beriman Diperlihatkan oleh Allah tempatnya di neraka Sehingga ia tidak suka bertemu dengan Allah Allah pun tidak suka bertemu dengan dia Nah yang kita pikirkan bagaimana kita wafat di atas keimanan Inilah kejuangan Berjihad melawan hawa Hwa nafsu. Untuk itulah kita hidup ya, Istiqomah di atas ketahatan Mengumum Allah pendapat kulafau Rashidin itu bisa dijadikan dalil kulafau Rashidin itu Abu Bakar Umar, Hukman dan Ali apabila pendapatnya tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan Hadis maka boleh kita pegang Adapun kalau pendapatnya bertabrakan dengan Al-Quran dan Hadis, tidak boleh kita pegang karena mereka manusia, walaupun demikian memang Rasulullah SAW menganjurkan untuk berpegang kepada khulafa ar dalam hadisnya diikut oleh Abu Dawud, Tirmizi dan Nasa'i dan Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Rasulullah, "Fa innama man ya'ishun kum fasajaraq hilaqan katsiran. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Fa'alukum bi sunnati wa sunnati khulafai Maka di saat itu hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar Al-Madi'i yang tertentu Abu'alihah bin Nawajid higit dia ya dengan Gigi Geraham Ternyata Rasulullah mengabarkan Supaya kita berpegang kepada sunnah rasul Dan sunnah kulafa Ar-Rashihin Namun kata para ulama Apabila pendapat kulafa Ar-Rashihin ini Tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Tentu kita tidak terima Iya yeah. Kalau terjadi perselisian antara para sahabat, antara khulafah Urashidin dan sahabat yang lain, maka kita lihat mana yang lebih dekat kepada dalil. Makanya, Ibnu Abbas, ya, dalam masalah Haji Tamatu tidak ikut khulafah Urashidin. Di mana Ibnu Abbas lebih membela pendapat yang mengatakan Haji Tamatu itu yang paling tak. Berdasarkan ujah dan dalil. Ketika dikatakan kepada Ibnu Abbas, bahwa Abu Bakar dan Umar lebih memilih Haji Ifrod... Beliau mengatakan, hampir-hampir Allah turunkan batu kelang dari langit untuk kalian. Aku bawakan hadis Rasulullah, kalian mau membawakan perkataan Abu Bakar dan dan Umar. Ya, karena memang agama kita asasnya itu Al-Quran dan hadis Nabi S.A.W. Ya, adapun ulama kita jadikan wasilah untuk memahami Al-Quran. Al ya, bukan tujuan Allah SWT. Nampaknya sudah tidak ada yang bertanya lagi, Pak. Kalau sudah tidak ada, kita tutup saja sampai di sini. Baik. Baiklah, kalau tidak ada lagi, kita tutup, tutup saja sambil di sini dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Yang benar itu semuanya dari Allah dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanallah bihamdika. Asyadu allaihi la ila anta astagrufatul ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.